безсилий здається безсилий тут навіть сам бог бо прогавив прогледів, був зайнятий іншими дистаючий загублені заблудлі душі з пастки будучи впевненим що такі як Оксана самі собі дають раду не завжди ой не завжди картав себе останніми словами Якби він тоді її не відпустив, тоді після похорону батька все могло скластися інакше. А ще його бабуся, донедавна ідеал жінки, як вона могла сусідку Галю видати за невістку і спровадити Оксану як найдалі? Може, тоді ще був шанс на одужання, хай маленький, примарний, але шанс не картай її, будь ласка, прохання Оксани, вона понад усе любить тебе, і то тільки благі наміри. Ох так, саме вони, бо тими благими намірами виставила на дорогу не до раю. Ні. Він ніколи не зрозуміє жінок, інколи алогічність їхнього мислення, як і самопожертви, просто вражають. А зараз. Білий сніг з неба на душу, на серце, на світ, зима в душі також. Він і сам не знає, скільки простоїв, караючи та картаючи себе, людей, навіть Бога, і безупинно ціпаніючи, то вмираючи, то відчуваючи біль, то нічого не відчуваючи, декілька секунд чи навіть вічність. Поруч загавкав пес. Стрепенувся. Йому час повертатися до лікарні. Доброго здоров'ячка, шановний пане, залунав за спиною старий чоловічий голос. Озирнувся на обкритій снігом лаві, сидів сивий дідок з розкішними довгими вусами, поруч його ніг на задніх лапах, Прилаштувався старий знайомий пес, той самий, що в ту ніч врятував Оксан. Дідусь зовні, нагадаво бомжа. Сіре, пожмакане, не зовсім чисте, та ще й погризане міллю пальто. Чорний облізлий капелюх на голові. Навколо шиї намотано вовняний шалик. Руки пан заховав у грубі вовняні рукавиці. На ногах найсправжнісінькі валянки. Старий видається Сашкові, наче знайомим, та зрештою чоловік міг бути його пацієнтом, а може просто ці безпритульні дивики чимось схожі між собою. У воді горя не втопиш, хай навіть там інколи можна побачити і сонце, і місяць, дві половинки одного, та це лише ілюзія. Та ви й самі то добре знаєте. Даруйте старому за нетактовність і за те, що втрутився у ваші роздуми. Може, присядете, старий рукою, задягненою у вовняну рукавицю, струшує злаве сніг, пропонуючи Сашкові сісти поруч. Пес збоку підгавкує, наче і він припрошує Сашка. Сучинки притишують справжні почуття на обличчі старого, але голос у того добрий, там який. І з таким голосом стають добрими чинцями та душпастирями. Я не можу, шановний пане. І так втратив багато часу, тактовно відповідає Сешко. Ех, молодий чоловіче, що таке час? Лишень фізична величина, і то далеко не стало. Навіть вчені підтверджують відносність часу, матерії, простору, ба, так і так, все в тому світі відносне. Правда, семар, гле, старий рукою у вовняній рукавиці гладить собаку по голові, називаючи сірка якимось дурнуватим. Міфологічним ім'ям Старому захотіло поговорити У таких часу вільного багато Пенсія, самотність, безвихідь Так і це також колись чекає на нього Отак От Дурнуваті розмови про час Особливо коли ти віриш, що він час Величина не стала, а відносна Хоча зараз Сашку байдуже і до часу, і до всіх його законів, бо вони не воскрешають. Ліків, щоб урятувати Оксану, ще не вигадали. Я справді маю йти, затупцював на місці Олександр. Даруйте мені. Розумію, йдіть. Але пам'ятайте, ніколи не буває запізно. Навіть тоді коли вже точно спізнилися. Олександр спантеличено киває головою. Не до дурнуватих філософських ребусів йому зараз, тому буркнувши щось на кшталт Добраніч, майже бігцем кидається до лікарні. Оксана померла у вісні. Напередодні різдва. Весь світ жив у причуті дива, і Сашко теж дива. Молився безупинно у церкві, вдома, в лікарняній каплиці. Просив забрати його, але залишити її. Не судилося, не збулося, тому що див не буває, на жаль. Олександр сидів біля ліжка, сумно спостерігаючи, як цівочкою, витікає життя з його коханої. Пі, пі, пі. Зумер, хотілося вірити.